Varmt välkomna att fejra gudstjänst i Pingkyrkan idag. Jag vill redan nu säga välkommen till dig som också lyssnar på radion i eftermiddag. Varmt välkommen att dela gemenskapen med oss på det sättet. Idag ska vi få en predikan av Thomas Hallström som kommer att handla om den andliga verkligheten i vardagen. Det ska bli spännande. Vi kommer få sång av Maria Kindervåg Rebecka Jansson, Amanda och Alicia Hallström och Charlene Sandberg. Håkan Nyman kommer att leda oss i nattvarden och själv heter jag Stefan Kindevåg. Den här veckan har vi haft bön- och fastevecka och vi har haft temat Nära Guds hjärta och det bibelord som vi har haft som lite överskrift är hämtat ifrån Jakobs brev, närma er mig så ska jag närma mig er i Gud och det är fantastiskt vi har haft en väldigt bra vecka där vi också fått känna Guds närvaro och Guds gemenskap och jag tror att jag tror, jag vet att det kommer att bli likadant idag för när vi är samlade som Guds folk i hans namn så kan vi räkna med att Gud också är hos oss så vi kommer alldeles säkert att få ett härligt möte med Gud idag Ska vi börja med att lägga den här gudstjänsten i Guds händer? Tack, Herre, för att vi får fira gudstjänst idag, Herre. Jag tackar dig för att du är med oss, Herre. Jag tackar dig för att du vill välsigna oss och leda oss, Herre. Jag prisar och ärar dig för att du tecknar våra namn i livets bok, Herre. Jag tackar dig att vi får förtrösta på dig och lita på att du går tillsammans med oss, Herre. Tack kära Jesus för att du är här idag, för att tala till oss och möta med oss, Väl Välsigna den här gudstjänsten och låt oss få en riktig, härlig gudstjänst med din heliga närhet. Välsigna oss alla i Jesu namn. Amen. Vi ska nu sjunga tillsammans ifrån segertoner, sången 481, och den kommer också att komma här upp på skärmarna. Det har väl knappast gått någon förbi att vårt kyrkorum inte riktigt ser ut som det har brukat göra. Personligen tycker jag verkligen att det är till det bättre. Och det är inte så att det bara är inställt precis vad som helst och hur som helst. Utan det finns en tanke och en mening och vi ska få höra mer av den. Ulrika, välkommen fram och förklara lite mer för oss vad som ligger bakom tanken. Tack Hej Ulrika heter jag Tack Rud Jo, jag ska berätta lite Den här församlingen jobbar under hösten Med temat kärleksfulla relationer och vi har pratat lite i gudstjänstrådet Och mötesledarteamet Hur jobbar man egentligen med det? På fler sätt än att bara prata om det Hur jobbar vi med kärleksfulla relationer? Ett sätt kan vara att i våra gudstjänster försöka förmedla en ton En grundton av just kärleksfulla relationer Det här är ett sätt Vi gav vi uppdrag till Elisabeth Kortsi Att utforma en miljö Som skulle ge en ton av det som vi arbetar med Det som jag har framför mig jag skulle säga först att Elisabeth är på semester Annars skulle hon ha fått berätta själv Det som jag har framför mig Är ett hjärta Jag vet inte om ni ser det Ett stort hjärta Hjärtat talar sitt tydliga språk Det handlar om kärleksfulla relationer Att leva nära Jesu hjärta Och leva nära varandra Det är tanken Sen berättade Elisabeth att hon tänkte Att det stora ljuset som ni ser här Det är en bild av Gud, av Jesus och det lilla ljuset det är du och jag och att vi får leva nära Jesus i hans hjärta och reflektera hans ljus vidare är ni med på den bilden? sen framför ljusen så ligger det tre små hjärtan och det är frukten av vårt liv och vår relation med Jesus och med varandra att frukten blir kärlek så vi får ge, dela med oss av. Sen mitt i allt det här så ligger det små stenar. En del är väldigt blanka och fina. En del är lite mer skrovliga till ytan. Det är symbolen för du, dig och mig. Att vi får slipas till nära varandra och nära Jesus. Vi har lite olika bakgrund och olika vägar i livet. Men vi får slipas tillsammans. Och Elisabeth citerade den här gamla sången. Av levande stenar som först slipats till. Gud nu förenar och bygga vill sitt heliga temper med återsken. Av klippan Kristus, där Gud tagit varje sten. Sen har vi de här. Det är tre stycken strån, eller vad jag ska säga, bambu. Kinnar Och det är symbolen för den Tretvinnade tråden Att den brister inte så lätt Är ni med på bilden? Ni har förstått budskapet Det är grundtonen Och det vill vi förmedla Man kan göra på många olika sätt Det här är ett sätt Sen står också tre fåtöljer här Och det är också ett sätt Att försöka lära känna varandra Lite mer I församlingen vi har mycket att lära av varandra. Så därför så har jag det stora nöjet att få bjuda upp en av mina vänner. Så ska jag ha en liten intervju med henne- Ja, det här är en av de här sköna människorna och min vän Clari Wiktorsson. Det är en, en människa som alltid möter mig och säkert många med mig med ett leende när man kommer hit till kyrkan. Och hon har alltid med en innerlig omtanke så tar hon med mig och oss i sina förböner. Ja. Clary. Först ska jag fråga Hur länge har du varit med i församlingen? Jag har varit med här sedan 61 när det flyttade. Mm. Jag var nylig och mamma blev det. Ja. Eh, när vi har pratat lite förut mm. eh, så vi skulle ju kunna sitta här och prata om vad församlingen betyder för dig. Men istället så tänkte jag vi skulle prata lite om vad Jesus betyder för dig. För som sagt, när vi pratat svid förut så har jag blivit så berörd av hur Jesus har gripit in i ditt liv. Skulle du vilja berätta lite grann om hur det var när du blev frälst? Du beskrev förut också hur du kände att du blev fri från det som du upplevde, du var så bitter. Tack mycket, Clari, för att du var med. Tack! Förra helgen, jag ger dem en applåd. Förra helgen hade vi ju förmånen, många av oss, att få vara på Dalagården och vi såg lite härliga bilder rulla här innan gudstjänsten. I och med att vi har haft den uppdagshelgen så brukar det vanligtvis vara så också att i veckan efter så drar vi igång det startskottet för alla våra barn och ungdomsaktiviteter. Och då ska vi göra som vi brukar, att alla barn- och ungdomsledare får komma fram och så ska vi be för dem och välsigna dem inför den termin som ligger framför. Så välkomna alla ni som på olika sätt är barn- och ungdomsledare. Alfons, du kommer inte undan, du är med ragbag. Någon mer nu som försöker visa Att de är väldigt ödmjuka och fina Nej, ja, inte som jag kan se Och nu när vi ska be för alla De här underbara hjältarna För det är vad de här människorna är De är hjältar Som väcker ut och väcka in Jobbar med våra barn och ungdomar Det är oerhört Betydelsefullt Då ska vi göra så att alla vi andra Vi ställer oss upp Och så Ska vi sträcka våra händer mot dem här och be för dem. Och vill du komma fram och lägga händerna på någon av dem så gör det. För det är en otroligt viktig stund att överlämna dem här i Guds händer inför den termin som ligger framför. För de behöver mycket kraft, mycket styrka och mängder av tålamod. Så vi ber för dem här nu. Tack herre att vi får ha alla de här hjältarna i vår församling herre. Tack för att du har kallat dem att på olika sätt vara med och tjäna dig och bygga upp ditt rike, Herre. Jag tackar dig för den betydelse som de får ha för jättemånga människor, Herre. Inte bara för några år nu, utan för hela livet, Herre. Och jag ber dig, Herre, för den termin som ligger framför Jag ber att de ska få vara fulla av kraft, fulla av vishet och känna inspiration och glädje att möta de här barnen och ungdomarna, Herre. Jag ber att de ska se varje barn och varje ungdom och möta dem med glädje och ge dem av ditt hjärta. Jag ber dig här att de ska få reflektera ljuset ifrån dig och att de ska få vara med och förmedla vishet och kunskap så att våra barn och ungdomar förstår vem du är. Ta hand om var och en av dem i Jesu namn. Amen. Här är vi tackar dig för att vi får väl välsigna våra barn och ungdomsledare i församlingen den här dagen inför terminstart. Herre, tack att du vill ge, fylla med din kraft och med din glädje, att du vill ge inspiration för den här terminen, Herre. Vi tackar dig för att vi får ha ett stort barn- och ungdomsarbete i vår församling. Tack, Herre, för, för det. Vi tackar dig att du vill ge också våra ledare den här kraften här att kunna förmedla ifrån dig själv att kunna få vara till välsignelse Jesus, tack att du vill den här dagen fylla på herre, vi tackar dig för det tack att du vill ge inspiration herre, vi tackar dig för de olika verksamheterna vi har herre tack att du är en närvarande i allt detta herre vi bara vill be om din välsignelse och glädje idag och alla dagar och det här att hålla ut, Herre, att vara uthålliga, Tackar tacka dig för det, Jesus. Tack för de här stunderna också som du beskär av mycket glädje. Tack för de gånger som barnen bestämmer sig för att ta emot dig och bli frälsta. Tack, Herre, för allt det vi får, får uppleva genom hela vår barn- och ungdomsverksamhet. Vi prisar dig för att vi får förvänta en, en underbar höst nu, Jesus, med mycket skörd för ditt rike, bland barn och ungdomar, i Jesu namn. Amen. Amen. Härligt. Ni ska veta att ni är otroligt betydelsefulla och värdefulla, inte bara i Guds ögon, utan också i våra som församling. Medan vi nu ändå står upp så tycker jag att vi ber krister sätta sig vid flygen och så sjunger vi för första gången i år. I höst menar jag. Ja. Vet, man lever ju med höst och vår som årscykel och inte den vanliga. Men vi ska sjunga vår söndagsskolsång. Varsågod och sitt. Vi ska alldeles strax fortsätta sjunga tillsammans. Sången 483, men innan dess ska ni få veta lite mer av vad som händer. Jag har rullat lite information här i förväg, om ni har varit uppmärksamma. Men några saker som vi ändå vill trycka extra på. På tisdag så påminner vi om att det är barn- och ungdomsledarträff här i kyrkan klockan 19, så... Har du glömt det så får du en påminnelse att komma. Sen Nästa söndag predikar jag, Stefan Kindevåg, och det är söndagsskola och kyrktorsfika. I veckan har vi de vanliga samlingarna med, med bön och, och som sagt och så drar ungdomsarbetet och barnarbetet igång här på fredag. Så ta ett programblad och läs igenom det så att du vet exakt vad som händer. Sen Ulrika... 18 i kväll. Ja. Den står också med. Därför har jag glömt den. var bra, Ingrid. Ikväll har vi en bön- och lovsångsgudstjänst klockan 18 med Dag och Helena Bergqvist. Och det är avslutningen på vår bön och faste vecka. Så kom tillbaka hit redan då. Jag ska bara påminna om att nästa söndag klockan 17 så är det en stor träff om just gudstjänst för de som har ledande uppgifter i för församlingen, till exempel församlingsledare, ledare för verksamhetsråd, trivselgruppsledare, projektoransvarig, musikansvarig, ljudansvarig och ragbag-representanter. Så söndag klockan 17 inbjudna bjuda hit. Inbjuda! Missa inte den träffen, utan det är, gudstjänsten är en otroligt central och viktig punkt i vårt, vårt församlingsliv och... Kan vi utveckla den på ett bra sätt tillsammans så är det otroligt värdefullt. Nu ska vi sjunga tillsammans och medan vi gör det så tar vi också upp dagens kollekt till församlingens verksamhet. Tack för din givna gåva. Och tack också Christer Hägg som jag glömde i början här. Tack för att du är med oss och spelar. Nu, Mia, varsågod innan Thomas predikar. Jag ska sjunga en sång som inte har sjungits här i kyrkan förut. Men texten kommer att komma upp här så ni får gärna vara med. Den är ganska. Lätt att hänga på en, en lätt melodi. Den vän i Örebro som har skrivit den. Och jag tycker den är så ja, talande. Att ingen är som du, ingen är som du för mig. Ingen rör mitt hjärta så som du. Man får komma in i Guds famn, din öppna famn som famnar mig. Jag vill aldrig sluta älska dig. Jag vill alltid till dig oavsett hur livet än ser ut. För livet kan ju vara svårt. Det kan vara, vi har ju alla perioder då livet känns lätt och glatt och mycket positivt händer. Och vi har alla perioder då livet bara är tungt och man undrar, var är du Gud? Men man kan alltid tillbe honom ändå. För han har alltid värde. Tack Jesus. Fem som fämnar mig, jag vill aldrig sluta. Det som ler mot mig Din öppna färg Vi ska läsa tillsammans ifrån i femte kapitel ska vi börja i. Den 21 versen och så läser vi till det sjätte kapitlets artonde vers i Jesu namn ska vi läsa. Vi se om vi kan få följa. Det här är ämnet för dagen. Den andliga verkligheten i vardagen. I fesebrevets femte kapitel och ifrån vers 21 och så läser vi alltså till sjätte kapitlets artonde vers. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud, han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vattnet och genom dopordet Ty han ville själv låta kyrkan Träda fram till sig i härlighet Utan minsta fläck eller skrynkla Helig och felfri skulle den vara På samma sätt är också mannen skyldig Att älska sin hustru som sin egen kropp Den som älskar sin hustru älskar sig själv Ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och det två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa respekt för sin man. Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull. Det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor. Det är det första bud som följs av ett löfte. Så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn. Utan... Fostra och vägled dem efter Herrens vilja Ni slavar, lyd era jordiska herrar Ärligt och uppriktigt Och med respekt och fruktan så som ni lyder Kristus Var inte samma ögontjänare Utan var Kristi tjänare Som helhjärtat gör Guds vilja Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. Ni vet att var och en som gör något gott får sin lön för det av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni som har slavar handla på samma sätt mot dem och använd inga hårda ord. Ni vet ju att de och ni har samma Herre i himlen och han tar inte hänsyn till person. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds röstning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty, det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna. Mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot onskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds röstning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred håll ständigt trons sköld framför er med den ska ni få den ondens alla brinnande pilar att slockna och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Så tackar vi dig Jesus för ditt eget levande och livgivande ord som jag ber att du ska väl signa på allas våra hjärtan i Jesu namn. Amen. Efeserbrevet är ett underbart brev i Nya testamentet. Älskat av bibelläsaren Någon har sagt så här om i Läran lyfter sig till lovsång Teologi blir tillbedjan Brevet är en nytestamentlig höga visa Om Kristus och hans felfria heliga brud I Innehåller mycket högstämd teologi Men beskriver också praktisk kristendom Talar om det nya livet Alltså den gamla och nya människan I mötet med Jesus Det nya livet som är och ska vara ett liv som är mer än ord Vi får föreskrifter för det nya livet Alltså hur ska vi leva livet Det nya livet och så har vi då kapitel 5 som vi läste tillsammans här som innehåller ett mycket viktigt avsnitt i Efeserbrevet, som handlar om relationer. Relationerna i hemmet. Förhållandet mellan man och kvinna. Visserligen säger Paulus, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men undervisningen gäller också för det kristna hemmet. Relationer mellan man Hustru, relationer mellan barn och föräldrar. Generationsgränser. Respekt och eh, allt det som hör mänskligt samliv till. Och så beskrivs en arbetsrelation mellan, ja den tiden så var det slavar och herrar. Men det handlar ju egentligen om arbetstagare. Och arbets givare. Inte helt obekant. I Efeserbrevet är som att landa i den vardag som du och jag befinner oss i. När aposten beskriver detta som vi har läst tillsammans om relationerna i hemmet i familjen, relationer mellan barn och föräldrar, generationsfrågan, det här med arbets och arbetsgivare så handlar ju faktiskt det vid en lite närmare läsning om Guds goda ordningar för oss människor. Ibland när man läser de här texterna som vi har gjort idag och kommer också in i det sjätte kapitlet så kanske man föredrar ibland att tala om det som man har kallat för andlig krigföring. Det finns säkert goda skäl att använda det uttrycket. Själv när jag har läst och betraktat det här Så tycker jag att kanske det är mer riktigt att uttrycka Att det handlar om en andlig livsföring Alltså att leva i enlighet med det som är Guds goda tanke och ordning Alltså mitt, min livsföring Blir ju någonting som gör någonting också i den andliga världen Den andliga verkligheten i vardagen Det är vad jag liksom har, har, har Sett när jag har läst texterna Inför den här söndagen Och det är så intressant Att se hur Paulus Efter att ha beskrivit allt detta Så är det som att han byter bild Alltså allt det som han har talat om Och så det här vardagliga Som vi kan så väl känna igen oss i Så, så byter aposten bild Och så säger han det är som att vi befinner oss på ett slagfält. Det pågår en strid. Alltså den andliga verkligheten i vardagen. Jag vet inte om det är så med dig som det ibland kan vara med mig. Att man glömmer den här dimensionen ibland. För var visar sig den andliga kampen som mest? Om inte just i vardagslivet. Inte är det i kyrkan i första hand. Det är inte så oerhört komplicerat att vara en kristen på ett förmiddagsmöte i Pingkyrkan, Men i, i vardag. Livets betingelser. Den andliga kampen och striden som vi säkert alla känner och har smakat. Och får ibland smaka. Och kanske... Det är så viktigt då att vi inte blir aningslösa. Så uppfattar jag Bibens ord till oss när den talar om den andliga verkligheten. I Petrusbrevets femte kapitel, så säger Petrus var vaksamma och nyktra. Motsatsen till det skulle ju vara att man är berusad. Och sovande, det beskriver Bibeln som ett allvarligt tillstånd. Och där någonstans måste vi förhålla oss mellan det här som så lätt blir två diken, du vet. Det ena att, ja men den här verkligheten vill jag inte riktigt ta in. Vi tror inte alls på det onda och mörkrets makter. Det andra diket kan ju vara att, att det blir ett osunt intresse och allting handlar om detta. Men Bibeln ger oss de rätta insikterna om vad det handlar om. Den anliga verkligheten i vardagen. Kanske är det viktigt för oss att ha med det som en förklaringsmodell. Alltså en förståelse för och vaken över att det kan finnas bakomliggande orsaker till den kamp som vi får utkämpa. Och när är den som allra tydligast, jag upprepar igen i vardagen. Och här klargör ju aposten väldigt tydligt att den här striden och kampen det handlar om är ju inte människa och människa emellan. Nej, det finns en annan förklaring. Vad säger han? Vi strider inte mot varelser. Av kött och blod. Det finns en andlig verklighet. Som kan vara bra att tänka på. Och ha med sig. För att möta det som hör vardagslivet till. Så att man inte står där aningslös och frågande. När prövningar och kampen sätter in. När frästelserna kommer. Och det där som vi så väl känner den andliga verkligheten i vardagen. Här placerar aposten, här placerar aposten undervisningen om den andliga utrustningen. Efter att ha talat om hemmet, om relationen mellan makar. Om det här med barn och föräldrar. Om det här med, med arbetsrelationer och så vidare. Där kommer undervisningen om att det finns en kamp som hör vardagen till. Men där man inte behöver stå aningslös och frågande. Utan det finns en välsignad väg. Det finns en, en utrustning för oss. Det är ju... Evangelium i den här predikan Därför att om det nu är så som aposten säger Det pågår en andlig strid Vad behöver vi då? Då behöver vi andlig kraft Och så säger ju här i Fesebrevet så underbart att Den kraften finns Och så uppmanas vi i det sjätte kapitlets tionde vers Hämta nu styrka hos Herren Av hans oerhörda kraft är inte det underbart och för en andlig strid så behöver vi ju en andlig utrustning den utrustningen finns det är Bibelns hoppfulla hälsning till oss idag det handlar om Guds rustning det här är någonting som hör Gud till det här kan man inte få tag på i en vanlig affär utan det är Guds röstning Någonting som Gud har Men som han vill ge till dig Och mig Den här röstningen Den har sex delar Fem av dem Är till försvar Och ett är till anfall Anfallet Det är Guds ord Som beskrivs som andens Svärd Allt utifrån Jesu egen modell Och förebild När han blev prövad Tänk att han blev Prövad I allt Då när han blev Frästad av djävulen i öknen Inte helt Ovanligt efter en eh, Tid av bön och Fasta Så blev han till slut hungrig säger Bibeln Då kommer den onde Med sina Frästelser och Jesus möter alla dessa olika frästelser med Guds ord, andens svärd, Guds ord som finns till för dig och mig. Alltså, det finns en andlig verklighet som visar sig som mest i vardagen. Men vi behöver inte stå där frågande, undrande, utan det finns en andlig utrustning, en andlig kraft. Men vad det gäller båda dessa möjligheter, att få uppleva andlig kraft och en andlig utrustning, så behöver vi vara med i en aktivitet. För vad stod det? Hämta nu kraft hos Herren. Det var vår insats. Hämta. Nu kraft hos Herren Och vad det gäller den här eh, Utrustningen Så stod det att vi skulle ta på oss den Klä på oss Den här andliga Utrustningen Som ibland också blivit kallad För vapenrustningen Kung David gjorde det Det står om honom Att han hämtade styrka hos Herren Sin Gud och när gjorde han det? Jo, när han var ansatt. När Amalekiterna eh, drog fram i sitt härjningståg och ödelade hela stan och rövade bort kvinnor och barn och alla. Och David återvänder och får uppleva det här till sin stora förtvivlan. Så står att han, han gråter så att han inte har mera tårar och gråta. Han orkar inte gråta mer. Jag vet inte, det kanske är så för dig Men då står det någonting underbart Han hämtade styrka hos Herren, sin Gud För fortsatt livsvandring För den fortsatta striden För den fortsatta andliga livsföringen Ta på er Guds vapenröstning och det är ju så här med de här kläderna, att det är inga söndagskläder för gudstjänstbruk, utan det är vardagskläder. De är tänkta för vardagslivet. Och så finns ju det här i alla storlekar, så vi kan ju känna oss glada allihop. För så är det med Guds röstning. Den finns specialdesignad för både dig och mig. Den finns, vet du, i, i smålag. I Medium och Large och Excel och behöver du ännu mer så finns det det. Och behöver du ännu mindre så finns det det. Du vet, Gud han har den här rustningen. Det är hans. Och den finns för dig. Och den finns för mig. Men det är så viktigt att vi är klädda för det är vad den här bibeltexten säger. Ta på oss hela Guds vapenrustning står det i gamla översättningen och i folkbibeln. Ta på er hela Guds Rustning. Alltså det betyder att det räcker ju inte med bara en del Man måste ju vara klädd ordentligt Det berättas, jag tycker i och för sig att det är en skakande skildring Men den går att göra en andlig tillämpning på Om Israels kung Ahab. Det står om honom i striden att han blev slagen Och att han till och med dog i striden Och då står det så här i första kungaboken 22 Verserna 34-35 Det var en man som spände sin båge och sköt på måfå Och så råkade han träffa Israels kung i en skarv på rustningen Och det ledde till den här kungens död Det är en stark skildring Att vara intakt med sin rustning och så kommer ju då alltid frågan Men varför? Varför ska vi klä på oss Den här röstningen? Varför ska vi utrusta oss Med andlig kraft? Motivet går ju inte att ta miste på Det är ju så tydligt förklarat för oss här Vad stod det? Jo, så att ni Kan hålla stånd Mot djävulens Lömska angrepp Det är ju, det är ju anledningen Eller hans listiga Angrepp som det står i en annan bibelöversätt och vet vad grundtexten säger omkring både det här med våra vara lömsk och listig? Det säger att han går metodiskt till väga. Han vet ju vad vi är som svagast. Där försöker han ju sätta in naturligtvis. Eller där vi är som starkast. För att få oss på fall. Den där gamla kyrkomålningen du vet av en... Av den onde som hornbeklädd och bockfotad och högaffelbeväpnad. Det finns ingen grund för det i Bibeln. Han är mer sofistikerad än så. Och när Bibeln ska beskriva vår fiendens natur så är det närmast en, ett rodjur. Att Petrus säger han går omkring som ett rytande lejon. Det finns en anledning varför vi ska ta på oss rustningen. Det finns en anledning varför vi ska vara vaksamma och nyktra och inte berusande och sovande. Och Jesus själv säger om honom som han kallar för tjuven. Att han har kommit för att stjäla, slakta och döda. Ja, det är Johannes 10 och 10. Det står så. Det är själva beskrivningen av fienden. Hur hämtar man den här kraften? Vägen är beprövad och Bibeln ger oss svar Och vi läste det tillsammans Genom åkallan och bön Och be i er ande varje stund Det var vägen till att rustas med andlig kraft Och andlig utrustning I vardagen möter vi kampen och striden Vi kanske inte alltid beskriver det så vi kanske inte alltid förstår det så Men Må Gud hjälpa oss att vi inte är aningslösa Vi talar om Relationer Vi talar om det som Gud har tänkt Guds goda ordning Vi talar om äktenskapet Vi talar om församlingen Det finns det som Vår fiende Mer än någonting annat skulle vilja Rasera om han bara fick Och kunde då gäller det att vi inte är aningslösa. När kampen kommer i det vardagliga livet, i äktenskapen. Att vi inte glömmer bort att det faktiskt kan vara någonting bakomliggande. Innan vi ger efter för minsta motståndets lag. Innan vi tänker på oss själva i första hand. Innan vi är beredda att ge upp, att lämna, att överge. Så behöver vi knäppa våra händer och be till himmelens Gud. I den andliga kampen. Jag talar inte nu om det här, du vet, som kan vara i vardagen. Att man har lite olika åsikter om man får klämma där och på mitten på tankremstuben eller äta popcorn i sängen. Det kan ju vara alla möjliga saker vi kan småtjafsa om. Men jag är sorgsen över att vår fiende har fått ödelägga så mycket, så många år. Och slagit så hårt. In i familjer Och på olika sätt Kanske behöver vi bara väckas Vaksamma nyktra Så vi förstår Att för detta Denna kamp Så finns det en andlig Kraft Och det finns en andlig utrustning Och det handlar om andlig livsföring Att leva Så som Gud vill Att vi ska leva Och då Slår det mig ju direkt. Det där klarar vi ju inte i egen kraft. Desto viktigare att vi söker den kraft som vi inte kan få tag på något annat sätt. Än genom att knäppa våra händer. Hämta nu styrka oss Herren av hans oerhörda kraft. Tänk vilken inbjudan denna söndag till oss. Tänk vad underbart att det står. Hämta nu styrka. Du behöver inte vänta till eh, i kväll eller i imorgon eller en härligare gudstjänst. Kanske det blir nästa söndag eller om två veckor. Hämta nu styrka. Nu. Vad har vi idag? Vi har den 6 september 2009. Vi är samlade här i pingkyrkan. Vi bekänner oss till Jesus Kristus. Han som är den samma igår idag, så och i all evighet. Hämta nu styrka hos Herren. Av hans oerhörda kraft. Visst är det underbart uttryckt. Vi talar inte om något litet. Vi talar om någonting stort. En oerhörd kraft. En kraft som ännu inte är utforskad. Som vi behöver ha. Inte för att sitta här i kyrkan. Utan som vi behöver för vardagslivet. För att rustas. För den kamp och den strid som hör kristen livet till. Och kanske kämpar du just nu en, en ojämn kamp. Men då ska du veta en sak. Att djävulen, han ödslar inget krut på döda kråkor. Du vet, när vi lever för Gud. När vi vill ta vår tro på allvar. När vi vill tjäna honom. När vi säger Jesus, här är jag. Använd mig som du vill. Så kommer också kampen. Andlig kraft Andlig utrustning Kanske är det dags idag vänner För en, en översyn Av den här rustningen Kanske är det dags för en andlig Behovsorientering Var befinner du dig Var befinner jag mig I Jeremia 50 och 25 Där står det Herren har öppnat Sin rustkammare Tänk att han har en rustkammare som han har öppnat. Och vi får hämta kraften. Och vi får ta på oss de här kläderna. Jag tror vi alla känner ett stort behov att be tillsammans. Be för varandra. Be för våra familjer. Be för relationer vi står i. Be för våra barn. Be för det som hör vardagslivet till. Där vi märker och känner... Att det många gånger finns en andlig kamp. Den andliga verkligheten i, i vardagen. Den andliga verkligheten i vardagen. Hämta nu styrka hos Herren av hans orörda kraft. Ska vi inte göra det? Tänk att idag nu ska vi snart fira nattvard. Och vad är väl mer... Ett uttryck för att hämta kraft om inte vid nattvarden. Att hämta kraft för den fortsatta vandringen. Att hämta kraft för, för den fortsatta andliga livsföringen. Här möter vi Jesus. Här handlar det om hans blod och hans kropp. Kraften finns. Hämta nu styrka oss Herren av hans oerhörda kraft. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för att vi får vara på helig mark denna dag. Och jag tackar dig för att vi får leva våra liv för dig och med dig. Tack för att inte våra liv behöver gå ut på att leva mot mörkret utan vi får leva för dig Gud, med dig Gud. Och genom det livet så, så blir vi med i den, här, i den här striden. Herre hjälp oss att leva i vår vardag, som du vill att vi ska leva. Jag ber om ditt, din välsignelse idag över, över makar, över relationer, över äktenskap. Över barn och föräldrar, över generationsgränser. Här är välsigna. Tack att du vill välsigna arbetsplatser. Platser där det ibland kan finnas konflikter. Och spänningar, chefer och arbetstagare Emellan och allt vad det nu är Herre, i vardagen finns kampen Tack att du har lyst på det för oss idag Inte för att vi ska stå där aningslösa Inte för att vi ska vara sovande Och berusade Utan du vill att vi ska vara vakna Och nyktra Så att vi förstår vad det handlar om Men att det också finns En mycket välsignad väg Att det finns andlig kraft att få Som du vill utrusta oss Varenda en med idag Tack för den här rustningen som vi får klä oss i Tack för ditt eget levande ord Detta enorma vapen Tack att vi inte behöver svara Med våra egna ord När vi utsätts för prövning Och frästelse Utan vi får ta ifrån ditt ord Guds ord Här är vi tack dig för att vi hör till det segrande folket, att vi är segervinnare, inte i vår egen kraft men i din kraft, tack vare det du gjorde på Golgata Jesus då du dog för oss och tog allt på dig. Herre, jag tackar dig för att du vill vara med oss varenda en och nu när vi går fram idag och tar del än en gång av nattvarden Herre, låt det bli en, en kraftstation herre, där vi får hämta styrka från dig. Den här dagen för fortsatt vandring, för fortsatta livet tillsammans med dig. Tack att du vill fortsätta och verka med din gode helige and ibland oss. Jag tackar dig och jag prisar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Tack. Halleluja. Inträd i mitt I'm the nattvard och vi hälsar alla som tror på Jesus är döpta till Kristus att delta i vår nattvardsfirande Jag tänkte på en sak med tanke på att jag ska leda nattvarden idag så vi hade ju en församlingsledare förmiddag igår och då får man lite extra tid att tänka lite grann och det kommer tankar som jag tror kommer från Herren när vi är stilla inför honom. Vi var på ett ställe där är, man skulle kunna säga att det är genom det. Så det är öppet i den stugan där vi var. Och det är, det är härligt att få vara på en sån plats. Och när jag tänkte på nattvarden och på dopet så är det så här att i dopet, så ikläder vi ju oss Kristus. Jag ikläder mig Kristus. Jag blir ett med honom. Jag blir förenad med honom. Och när vi ska fira nattvag. Så får vi ta emot. Och ta till oss. Det som vi har iklätt oss. Och Jag tänkte passa så bra med förkunnelsen idag. Att ta på sig de andliga kläderna. Den andliga utrustningen. Och jag vill läsa ett bibelord från Jesaja 53. Och det är välbekant för vana bibelläsare som handlar om Kristi lidande och utgivande för oss och vad vi äger i Kristus. Sen kommer jag att läsa från den traditionella texten vi ofta läser i nattvarden när instiftelseorden från men jag skulle vilja uppmana Våra en idag Att ta emot Det vi har I Kristus. Att öppna och ta emot Så läser jag från Jesaja 53 Han var förraktad Och övergiven av människor En smärtornas man Och förtrogen med lidande Likt en som han skiljer Ansiktet för så förraktar att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han var. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade jag har tänkt mycket på det här ordet helade och vad det kan stå för i den här texten och jag tror att det är ett helande för hela människan ett helande till ande, kropp och själ en helhet det finns inget undantaget i helandet Som människa fokuserar man ofta på de fysiska sjukdomar Och tankarna går kring det med tanke på helande Men det finns en mycket bredare Någonting mycket större i Guds helande för människan Det finns med, men det är med sjukdom också Men det finns någonting som är mycket vidare Som omfattar hela människan det här har vi iklätt oss i och med dopet. Vi får ta emot det i tro idag. Första Korinti brevet 11. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd. Han tackade Gud. Han bröt det och sa det. Detta är min kropp. Som är utgiven för er Gör detta till minne av mig På samma sätt tog han bägaren Efter måltiden och sa Denna bägare Är det nya förbundet I mitt blod Så ofta ni dricker av den Gör det till minne av mig Till så ofta ni äter detta bröd Och dricker av denna bägare för Förkunnar ni herrens död till dess han kommer? Den som därför äter brödet eller dricker herrens bägare på ett ovärdigt sätt han syndar mot herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Ty, den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp Han äter och dricker En dom över sig Vi förkunnar Precis Det här som Kristus är för oss Det förkunnar vi idag Det bekänner vi oss till Och det får vi ta emot Det flödar Från Jesus idag Försoning Förlåtelse kärlek, rening från synd, upprättelse. Man kan räkna upp mycket, men tänk, det är stort. Det är så oerhört stort, så det omfattar allt vad vi människor står i. Det här äger vi Kristus. Det har vi iklätt oss i Kristus. I och med att vi är döpta in i Kristus så har vi iklätt oss det här. Och vi får ju tro ta emot oss. Vi får det, ta det till oss. Vi vet, det är hos givet. Och det är som han säger vid något annat bibelord. Att vi är välsignade med all den andliga välsignelse som finns i himmelen på grund av Kristus. Och det här får vi ta till oss idag. Vi får hämta styrka, vi får hämta kraft. Vi får klä på oss den här andliga dräkten som vi förkunnats om idag. Under nattvarden är ett speciellt tillfälle. När vi aktivt bekänner, förkunnar... Och bekänner oss till det vi tror på. Det var så här att mitt under måltiden. När Jesus var samlad med sina lärjungar. Så tog han ett bröd. Och så instiftade han nattvarden. Och det var på det sätt den förbilden som han gav oss. Att vi ska göra på samma sätt. Tills dess att han kommer. Och han säger också att jag ska inte längre äta av det, vin, dricka av det vinstocken ger. Eller äta lite bröd förrän han firade tillsammans med oss i min faders rike. Men till dess till dess så ska vi fira det på det här sättet. Och vi väntar det och vi ser fram emot det. Och vi längtar efter det. Att få fira det tillsammans med Jesus. Hur ska det bli? Hur ska det bli? Kan, man, kan tanken omfatta det? Jag tror inte det. Min tanke kan inte uppfatta det. Men det är någonting man längtar efter. Han tog ett bröd Han tackade Gud och så bröt han det Tack Jesus Att du är livets bröd Tack att du kom till denna jord Tack Jesus Att du lät dig brytas Precis som det här brödet Du lät din kropp brytas ner För vår frälsning För vår rättfärdiggörelse För syndernas förlåtelse för att vi skulle få frid så banade du en väg åter till faders hemmet. Tack Jesus att vi får förkunna dig idag. Vi får bekänna oss till det. Och vi får ta emot allt vad vi äger i dig. Det får vi ta till oss just nu, Jesus. Tack att vi får ikläda oss denna klädnad som förkunnelsen har talat om idag. Tack Jesus att vi får rusta oss Jesus, Jesus, så att vi kan stå emot när djävulen attackerar oss. Tack Jesus att du är mitt i din församling idag. Och du rustar hela församlingen. Varje lem i kroppen. Varje medlem. Jesus, vi prisar och ärar dig för det. Tack Jesus att ingen är undantagen. Utan alla är inneslutna. Jag prisar och ärar dig för det. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.